Вічна таємниця зеленого листя, спалахи квітів, пронизлива жадоба буття в кожному запахові, в кожній барві. Світ живе в запахах і барвах. А тут був кінець, сухий запах камені і безнадійність чорноти. Ти Ди ще дихаєш, ще кудись ідеш, ще жде чогось, А вже, мов би, не жива. І тягар кам'яних стовпів гнітить тобі серце, Мов, здушена лють, мов, та мова на зненависть, Тисячоліть все ж вирвалося зі стиску колон. Темний простір розблискував блідавими вогниками свічок. Тяжко ворушилися чорні постаті з боків. За підвищенням схожим на церковний табернакулум заклякло стояв хтось, чи то чоловік, чи то виписана з камені чорна подобизна. Імператора з імператрицею Посаджена на церковний трон, різблений з каменю, холодний і слизький. Генріх не випускав її руки, тиснув дужче й дужче, аж вона застогнала тихенько. Але він не звернув уваги або ж не почув, бо глухота могла знову наплинути на нього як пітьма. Ті не й побішала, мертві вогники свічок червилися, мов лісові гнилячки». Постать за табернакулумом схитнулася, було в ній чорне і червоне. З-під гострого накриття чорного, як ось і свічі, в цій загрозливій похмурості спадало на самі очі того чоловіка червоне, закривало очі, спускалося до самого носа, до густого рудяго, як в імператора заросту, і ось той заріст заворушився, розтулилися губи, видобулися з них слова. «Доміне нон сум дігніс, Господи, я недостойний!» Примітка, звичайна формула, якої католицькі священики починали молитви. Тоді чоловік, різко скинув із своєї голови чорне накриття, тепер мав якийсь чорний клинець, що спускався до міжбрів'я, а над тим клинцем стирчали маленькі червоні ріжки. «Диявол!» Прошепотіла євпракція, Генріх знову стиснув їй руку, сидів випростуваний, приплющившись до високої кам'яної спинки. Коли б не ці кістляві стиски його руки, вона б могла подумати, що мертвий, ні пороху, ні звуку голосу, ні шелесту дихання. Той з ріжками, здіймаючи руки в чорних перснях, виголошував казання, а може то лише здавалося. Може тільки здимав руки, а промовляв хтось інший, багатоголос, твердо переконана, звичною церковною латиною. Слова падали мов чорні кам'яні кулі, котилися в просторі, слова виправдання чогось таємничого, забороненого, злочинного. Молитва чи закляття, звинувачення чи благання, вказівка чи упередження. Бог існує скрізь, в усьому, і в зеленому листкові, і в янголові однаково. Він існує також у людині, отож усі діяння людські насправді є діяння Божі і не можуть бути гріховними. Але Боги є добрі і злі, світ невидимий, духовний, створений Богом добрим, світ видимий, тілесний, творіння Бога злого. Душа людська, частка світлого небесного світу, знемагає в тілі, як у темниці. Змішання духовного і тілесного призводять до муки, до торжества зла в світі. Треба вивільняти дух, віддаючи тілові тілесне. Тому ніякі обмеження не мають влади над людьми. Усі ж заповіді Божій святім письмі, суть плоди прокляття. І всякий вільний від прокляття, вільний також від заповідей, гріха немає. Слава Господня, як у святості, так і в гріхові. Людина може знати Бога, чи вірити в Бога, чи молитися Йому, однак це є Бог, що живе в людині, який сам себе і впізнає, і вірить у себе, і молиться сам собі. Тому немає ні неба, ні пекла, а є тільки те, що міститься в людині. Тож хай глядає час, коли запеклі, святі, набожні, самовпевнені, що в своїй праведності по-церковному вірять, умруть за свою святість і віру так само, як умруть злодії, вбивці, святотатці, розпусники, які не вірили ні в що, та однаково мали в собі Бога, бо були зіткані з Його волі. Хіба ж не сказано в капітуляріях Карла Великого, що мораль у чистому вигляді належить до царини свободи, тому закон про неї мовчить? Заблуд людський полягає в намаганні прикритися одягом навіть без потреби. Що ж таке одіж? Одіж була знаком утраченої невинності, зародженої гріхопадінням свідомості, що є добро і зло. Отже, знаком прокляття, яким супроводжувалося саме це усвідомлення. Повернення до наготи означає, що прокляття знято і обмеження відкинуто. Адам у часи невинності був нагим і не соромився власної наготи. Вибух світла різонув єфраксією по очах, аж вона затулилася рукою, вільною від генріхового стиску. Почалася поглянути на те, що було попереду. Не насмірювалася вірити у тому білому пронизливому світлу, яке бачила і не бачила. Але імператор шарпнув її грубо і нетерпляче. Вона мало не впала зі слизького високого сидіння. Рука її зіслизнула з очей, і тоді почалося те божевілля, що від нього вже не могла вивільнитися до кінця життя. Побачила імператора, перегнутого, нахиленого наперед, втупленого кудись і щось. Почула його хапливий віддих, запримітила хтиве движання його ніздрів, висвітлених знизу чорною свічкою, що стояла з того боку тронного сидіння.